Ingen politikere i det her land, der reelt har visioner. Magtafgangse, siger jeg bare. Priserne stiger og stiger og stiger. Hvad gør vi ved det? Jeg er så træt af at høre på alt den spil. Det burde være et, ja, en korps- ombudspil, der holder bolden. Det er mening. Jacob Schaaf, du har været chef for PET. Du har arbejdet i Justitsministeriet og med efterretninger gennem nærmest hele din karriere. Er vores retssikkerhed som borgere i Danmark under pres? Jeg synes i hvert fald, der er nogle retssikkerhedsmæssige udfordringer i, øh, i de her år, øh, som vi som samfund skal øh, alvorligt, skal og som vi skal forholde os til. Eva Schmidt, juraprofessor ved Københavns Universitet. Har vi et problem? Ja, det synes jeg, vi har. Flere problemer sådan set. Dem kommer vi jo ind på. Det gør vi. Dermed velkommen til Østergaards Salon. Ja, pænt. Velkommen til jer begge to her i en af de fine københavnske salonger. Der er virkelig meget, jeg gerne vil tale med jer to om. Jeg synes, der er mange sager fra tiden, som gør det meget interessant at tale om, hvordan vores retssikkerhed egentlig efterhånden har det her i landet. I sidste uge blev... Tidligere forsvarsminister Claus J. Frederiksen tiltalte for lækager i FE-sagen. Det skal vi tale om. Vi skal tale om samsam -sagen. Vi skal tale om jeres kepheste, som handler om behovet for mere åbenhed omkring efterretningstjenesterne og om statsministerens håndtering af det, vi vil efterhånden kan kalde ikke-advarslen til Departementchef Barbara Bertelsen. Det er stof og sager, som har et utal af detaljer og nuancer i sig, så vi skal gøre vores bedste for at prøve at guide jer lyttere godt igennem. Lad os begynde med det helt aktuelle. For med tiltalen mod tidligere forsvarsminister Claus Sjort Frederiksen, så ser vi nu frem til fire retssager omkring vores efterretningstjenester. Der er FE-sagen, hvor tidligere chef for forsvarets efterretningstjeneste, Lars Finsen, er sigtet for at lægge statshemmeligheder. Han er blandt andet sigtet for straffelovens paragraf 109, som kan give op til 12 års fængsel. Vi ved dog, at anklagemyndigheden nok går med en straf på mindre end fire år. Der er Udover er der sagen mod Claus Short, som nu er tiltalt i samme sag for at have lægget statshemmeligheder. Også her vil myndighederne gå efter en straf på op til fire års fængsel. Så er der den tredje retssag. Den handler om samsam hvor Ahmed Samsam i en civil sag har stævnet både PET og FE for at få tjenesterne til at vedkende sig, at de har hyrede ham til at være agent i Syrien. Og endelig er der en sag mod en 63-årig tidligere pt ansat med forbindelser til samsagen. Altså fire retssager, hvor vores efterretningstjeneste er involveret, og hvor vi i hvert fald i tre af de fire sager kommer til at, at høre dem fra retten her i løbet af efteråret. Eva Schmidt, hvor usædvanligt er det, at vi har så mange sager, hvor centrale personer, som jo har kendskab til indsigt i vores efterretninger, skal forretne. At Det er yderst hjælpen. Jeg, jeg menes ikke at have været i sådan en situation før. Det er helt det er nyt for mig. Det klumper i hvert fald noget øh, sammen. Jakob Schaff, hvad betyder det for vores efterretninger, at de er involveret i den her type af sager? At der er ingen tvivl om, at det er øh, meget ulykkeligt. For efterretningstjenesterne, det er meget tid, mange kræfter, man skal bruge på, på sager af den her art, i stedet for det, der egentlig er efterretningstjenesternes opgaver. Det er noget, som skaber usikkerhed omkring efterretningstjenesterne og internt i, i efterretningstjenesterne. Og det er noget, der skaber usikkerhed også hos udenlandske samarbejdspartnere og andet. Så, så ja. hele den tumult, de her sager skaber, er, er, er meget skadeligt. Vi har jo øh, blandt andet hørt Claus Hjort sige, at Danmark har nogle efterretningstjenester, der gør, at vi faktisk kommer op i en international liga. Der er jo noget i efterretningsverdenen, der taler om Five Eyes. Og det er øh, USA, Kanada, Storbritannien, øh, Australien og Zealands efterretningstjenester, som er omfattende. Og vi har så hævet os op på samme niveau så vi bliver betegnet som altså en, en, en betroet partner. Eller gjorde, fordi skader det her de oplysninger, vi for eksempel kan få fra internationale samarbejdspartnere? Ja, der er ingen tvivl om, at, at, at de udenlandske samarbejdspartnere de følger med også i, i, i de sager, der, der kører her i, i Danmark. Og, og det er klart, at, at de vil selvfølgelig spekulere over, hvad er det i virkeligheden, de her sager er udtryk for. Er der nogle grundlæggende problemer, som gør, at de skal være mere tilbageholdende med at samarbejde med de danske efterretningstjenester? Og det er skadeligt. Hvad, hvad betyder det helt konkret? Tror du, at vi får færre oplysninger? Ja, det er, det er jo sådan noget, der kan være, være meget svært øh, at, at måle på. Øh, men, men jeg kan sige, øh, også baseret på min egen erfaring som chef øh, for, for PT, at der sidder du selvfølgelig og følger med i, øh, hvad det, der foregår i andre lande, hvad det, der foregår i andre efterretningstjenester, hvad er det for en tillid, du kan have til de pågældende tjenester, og dermed også, hvad er det for oplysninger, du øh, kan dele med dem. Du har en række kæpheste inden for det her øh, emne. En af dem lyder, at øh, efterretningsindhætninger skal være målrettet og styret. Alt andet vil være krænkende. Øh, hvad mener du med det? Ja, det er i og for sig en kæphest eller et princip, øh, jeg har haft også øh, gennem hele den tid, hvor, hvor jeg har været, været chef øh, for, for PT. Øh, det handler om, at efterretningstjenester har en række kapaciteter til at indhente efterretninger. Men det er så utrolig vigtigt, at man bruger de kapaciteter rigtigt, og man bruger det målrettet og styret, når man indhenter efterretninger. Dels fordi det selvfølgelig kan være indgribende for dem, man indhenter efterretning om, men også fordi man risikerer at drukne sig selv i værdiløse oplysninger og dermed overse det, der i virkeligheden er den vigtige oplysning. Når det er interessant i den her sammenhæng, så er det jo også fordi det blandt andet var overvågningsmateriale, som er en del af grunden til, at vi nu skal have den her retssag mod F tidligere FE-chef Lars Vindsen. Ser du, at man blandt andet de her sager måske er gået for langt i sin overvågning? Det er jo meget, meget svært at, at, at, at vurdere, men, men jeg synes, der, der er mange principielle og, og, og sådan tankevækkende aspekter i, i de her sager, vi, vi ser. Og, og der er jo ingen tvivl om, i hvert fald bedømt på de oplysninger derude i offentligheden, at meget af sagen mod Lars Finsen er jo baseret på rumaflytninger. Mm. Og man kan sige, at han blev først tiltalt og sigtet inden for det materiale, der er fundet inden for de overvågninger, ikke for tidligere handlinger. Nej, og det er rumaflytninger, som er kørt med kendelse, som det skal efter rejseperloven, men som er kørt over meget lang tid. Mm. Og det er klart, det er noget af det, jeg hæfter mig med i sagen, det er, altså, normalt normalt er rumaflytninger noget, du kan køre kortvarigt, og hvor dommer vil være meget opmærksom på, at det er et usædvanligt indgribende efterforskningskridt. Så, så hvis der ikke kommer noget meget hurtigt på en rumaflytning, så vil man ikke få lov af dommeren til at fortsætte rumaflytning. Og det tror jeg noget, at Eva måske også kan, kan bekræfte mig i. Det er at anses for et af de mest indgribende efterforskningsskab. Det tror jeg, vi alle sammen kan forestille. Det at blive aflyttet, når vi har private samtaler i vores, vores hjem. Og, og, og det er klart, at, at jeg synes, at der er elementer i, i de her sager, der tyder på, at man er gået meget, meget langt. Og også længere, end jeg nogensinde har set i forhold til, til nogle, nogle meget indgribende efterforskningsgruppe. Altså længere, end du nogensinde har gået som PT-chef? Jeg, jeg, jeg, jeg mindes ikke, at jeg har, har været med til rumaflytninger, der har kørt over så lang tid. Må jeg lige, bare fordi jeg tror ikke folk forstår det. En, en, rumaflytning, <laughs> du kan være pædagogisk, en rumaflytning består jo i, at nogen, en dag du ikke er hjemme, låser sig ind i dit hus, så sætter de små... Øh, øh, nogle gange også kameraer men det i hvert fald små bitte mikrofoner op alle vegne. i soveværelset i spisestuen, i dine børnsværelser i øh, bredskabsskuret alle vegne. Mm. så går det går de pænt rent efter sig og går lige så stille ud og låser døren du kan ikke se, de har været der det er en agentfilm yes. men fra det øjeblik, der kan alt hvad der foregår i det hus aflyttes er du overrasket over, at man har brugt de her metoder for eksempel i FSA'en? Vi ved jo ikke, med hvilke grundlag, man har gjort det. Nej. Vi, der, det lader jo ikke engang til, at nogle af de øh, tiltaler noget imod ham baserer sig på noget, der er sket før rumaflytningerne. Precist. Så hvorfor gik man overhovedet i gang med de rumaflytninger? Man skal jo have en kendelse for at kunne lave øh, overvågninger, øh, blandt andet rumaflytninger. Øh, og den får man jo mange gange nede i Københavns Byret. Ja. Øh, ser I et meget... Øh, tæt samarbejde, lad mig spørge på den måde, mellem Københavns Byretter og Efterretningerne i forhold til at kunne få lov til at lave den her type af efterretninger? Altså, i denne her specielle sag, hvor den, hvor den mistænkte er Finsen, og hvis der er noget menneske i Danmark, der kunne afsløre hemmeligheder, så er det ham. Så der Han kan der jeg i hvert fald adgang til dem. Ja, så der kan jeg godt forstå, at en, en byretsdommer kan tænke, hvis der står Rigsadvokaten, der står pet der står den nye FE-chef og siger, det er, det er altså meget, meget farligt. Vi er simpelthen nødt til at vide mere om det her. Mm. Så er det et meget, meget stort ansvar at ligge på en byræstdom skuldre. Og jeg kan godt forstå, hvis man har tænkt, okay, tænk, hvis jeg ikke aflytter, og manden virkelig er i gang med at spionere for Rusland, jeg bliver næsten nødt til at give en tilladelse. Mm. Og vi kan også se, at i, langt, at i over 95 procent af alle sagde hvor man beder om tilladelse, der får man den faktisk. Det kan selvfølgelig godt være, at man siger noget fra på forhold. Mm. Men der er en tendens til, at man får... Er byretterne godt nok uddannet til at se, hvornår de skal sige ja nej til den slags? Eller når man netop tropper op, som Eva her beskriver, så har man som dommer nede i byretten nok ikke andet end at gøre end at sige, vi klapper hældene sammen, og det får I. Altså jeg tror i hvert fald, at man skal være opmærksom på, at... at øh, øh, når man ligesom spiller det kort, der, der handler om, om den nationale sikkerhed øh, og øh, gør gældende, at, at, at her er der nogle efterfordringskridt eller andet, der er nødvendige hensyn til den nationale sikkerhed, så, så er jeg enig i, så kan man godt forstå en dommer, der måske tøver lidt i forhold til at efterprøve øh, nogle af de ting. Men jeg, jeg, altså, vi er nødt til at holde fast i, den det er en af de udfordringer, vi har, at det er en opgave for domstolene at udfordre efterretningstjenester, udfordrer en klærmyndigheden, også når man kommer og gør gældende, at, at den nationale sikkerhed er på spil. Og, og, og det er i og ikke, fordi jeg vil fuldstændig negligere, at, at der er hensyn til den nationale sikkerhed, men vi har bare behov for, at der er der efterprøver, om de hensyn gør sig gældende i, i de enkelte sager. En af dine andre kæpheste, Jacob Schaff, det handler jo om åbenhed, som jo er lidt en, en pendant til det, vi, vi her taler om. Æ, du har skrevet til mig, målet for enhver offentlig myndighed må altid være størst mulig åbenhed, og ikke det modsatte. Man kan ikke have tillid til noget, man ikke har indsigt i. Men i de sager, vi taler om her, er der jo en høj grad af mørklægtning. Er der også for meget mørklægning i forhold til, hvad du mener er nødvendigt? Æh i, igen, det, det er jo svært at vurdere, når, når man ikke har øh, det fulde indblik i, øh, i sagerne. Men, men jeg kan sige, sådan baseret på mine egne erfaringer som chef for, øh, for PT, der er det jo øh, sjældent, at man er i en situation, hvor man siger, at alt er hemmeligt, alt er fortroligt. Der er ting, man sagtens kan dele med, med offentligheden, og det vil jeg tro, at der også er i, i de her sager. Og det er jo i hvert fald noget af det, som, som domstolene, Øh, øh, også er i fem, at man tager stilling til øh, i forbindelse med en af sagerne, om man i virkeligheden ikke kan tilrettelægge sagerne på en måde. Så det, der kan lægges frem offentligt, og bliver lagt frem offentligt, og det, der ikke kan, er, at det så bliver behandlet bag en lukket dør. Men Eva, kan man ikke sige, at det handler om statshemmeligheder? Der bliver simpelthen nødt til at være mørklængdning og i en retssag. Det kan man godt sige, men så vidt vi ved... Og i hvert fald i Claus hjort han hævder jo hele tiden, at det her oplysninger, han har sagt offentligt. Nu vil jeg være forsigtig med, hvad jeg siger, men jeg må i hvert fald, ja, så må jeg jo risikere fængselsstraf. Jeg har i hvert fald øh, været med til at orientere dem om, at den der aftale fandtes. Og, og, og, og jeg vil bare sige, altså, øh, når, når vi taler om de her ting, så har vi jo meget, meget stor nytte af at være allieret med øh, NSA. Mm -hmm. Og det vil sige, at vi kender dem allerede. Og så kan man jo sige, jamen, hvad er så meningen med at lukke dørene, ud over at sige, at det var åbenbart rigtigt, det han fortalte. Øh, altså, jeg har en fornemmelse af, at denne her sag, også sagen mod flintelsen, er utrolig tynd når man begynder at lægge oplysninger om hans seksliv, at han har taget en øh, cykelstil på en affaldsplads, så fordi man har en svag sag. Det er simpelthen, fordi der ikke er tungere bevisførelser, man bliver nødt til at... Man bliver have nødt til mere... at hale noget, noget helt uberettigt frem. Øh, og jeg tror personligt, at domstolen vil åbne dørene, i hvert fald i et vist omfang. Hvad vil det betyde, tror du? Ja, så siger anklagemyndigheden så vil vi ikke føre sagen. Mm. Så det er i virkeligheden næsten det bedste forsvar, der kunne ske i flere af de her sager? I virkeligheden vil det, tror jeg ikke, det vil passe, anklagemyndigheden så dårligt. Jakob jeg bliver nødt til at spørge dig. Du øh, har jo selv øh, oplevet det her med, at tjenesterne måske ønskede mere øh, lukkethed, end, end du gjorde. Du, øh, du skrev øh, bogen Syv år for PET, om din tid i PET, som der blev nedlagt øh, fodforbud mod. Du fik også en, øh, du blev dømt fire måneders ubetænget fængsel. Tikens forret. Tiltætte Jakob Schaff straffes med fængsel i fire måneder for at bryde din tavshedspligt. En dom, som ret så omstøbte og, og frikendte der. Hvordan har det påvirket din, dit syn på hvor meget offentlighed der skal være omkring tænsterens arbejde? Ja, altså, der er ingen tvivl. Jeg synes jo, at det var en fuldstændig vanvittig sag på, på alle mulige måder nu, nu endte den, nu endte den godt og, og det var fint, men, men det var en, en, en fuldstændig Øh, unødvendig øh, sag. For du mente, der var sagtens ting, som du kunne sige, ja. også uden, at det ja. äh, gankede med landets sikkerhed. Og, og, og det har sådan set været mit, mit tysk på. Det, det er ikke et tysk på, jeg har fået sådan efter, at, at jeg har forladt efterretningstjenesten. Det, det er et tysk på, jeg har haft, også mens jeg var chef for efterretningstjenesten. Og jeg vender lidt tilbage til min kæphest, som du nævnte før. Mm. Æ, og, og det handler grundlæggende om, øh, og, og, og det er noget meget væsentligt, at Udgangspunkt for en offentlig myndighed må altid være åbenhed og ikke det modsatte. Og vi er lidt i en situation også med de sager, vi diskuterer her, hvor udgangspunktet er lukkethed. Og det væste jeg holder fast i, at det her med åbenhed og offentlighed i retsplejen, altså i forbindelse med straffesager, det er jo ikke, for vi skal få tilfredsstillet vores nysgerrighed. Det er noget meget grundlæggende, der handler om, at det er den måde, vi skaber tillid Mm. til myndigheder, til domstol på, det er ved, at der er offentlighed øh, om tingene. Og derfor skal der være nogle meget stærke grunde til, at man fraviger princippet om, om åbenhed og offentlighed. Og det gælder også for en efterretningstjeneste. En efterretningstjeneste er nødt til i udgangspunktet at tænke åbenhed. Og så er det klart for en efterretningstjeneste. Men det er vel også der, fordi, er... at man skal tænke på, om man er der fra borgernes hensyn, eller ja. for magtens hensyn. Altså, der kan jo være mange ting, som, som måske også var lidt lettere at forklare for borgerne, hvis der var en højere grad af åbenhed. Ja, det er jeg fuldstændig enig med dig i, og, og jeg tror, man skyder sig selv i foden med, med de her ting. Dels fordi det skader den tillid, der er så væsentlig også i forhold til efterretningstjenestens øh, arbejde, men også, at der er en række sager, hvor man har et behov for i virkeligheden forklare, hvordan tingene hænger sammen, fordi at, at ellers kan misforstås. Men, men åbenhed er jo ikke bare vigtigt for borgerne. Det er jo også den tiltales aller, allervigtigste vigtigste retssikkerhedsgaranti. Mm. Det er derfor, det står i grundloven. Det er derfor, det står i alle menneskerettighedskonventioner. Du, du må ikke blive dømt og fængslet bag lukkede døre. Lad os uh, tage det som udgangspunkt for at gå videre til uh, en af de uh, konkrete sager, nemlig samsamsagen.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 Ahmed Samsam blev i juni 2017 anholdt under en ferie i Spanien. I 2018 blev han dømt 8 års fængsel i Spanien for at have kæmpet for islamisk stat mellem 2012 og 14. Men ifølge blandt andet Berlingske så havde PET og FE sendt Samsam til Syrien for at indsamle informationer om danske syrienskrigere. Han var altså ikke selv syrienskrigere, men derimod agent for Danmark for at indsamle oplysninger, som kunne være til fare for Danmarks sikkerhed. I 2020 blev han udleveret til Danmark. Her afsoner han nu resten af sin straf, en straf, som er udstået til november. Og i 2021, der stævnede Samsam pet og FE, for at få anerkendt det arbejde, han hævder at have udført for efterretningstjenesterne. Altså en af de fire sager, vi her taler om. Der har været meget opmærksomhed på denne sag, ikke mindst i valgkampen. Og to tidligere departementchefer, Carsten Dybbad og Michael Lund, der tidligere har været justitsministeriet, har rejst kritik af, at der kan være tale om et justitsmur, fordi han sidder fængslet for forbrydelser, som han måske har begået, ikke fordi han begik en forbrydelse, men fordi han reelt var udsendt som agent for Danmark. Jakob Schaaf, er du enig i den kritik, som de tidligere departementschefer kommer med? Kan der her være tale om et justitsmord? Ja, I hvert fald baseret på de oplysninger, vi kender i offentligheden. Der, der deler jeg fuldstændig den opfattelse, at, at, at der meget vel kan være tale om et, et justitsmord. Men igen, altså vi... Vi kender ikke alle omstændighederne i, i den her sag. Og, og derfor, indtil vi gør det, så er, er, er mit vigtigste synspunkt i at for sig, at der er behov for at skabe klarhed om, hvad der er op og ned i den her sag. For den nuværende usikrede uklarhed i den her sag er skadelig for efterretningstjenesterne. Men nu siger du, at vi ikke har kendskab til, hvad der er op og ned. Du var selv chef for PT i 2012 da han siger, at han bliver hyret som agent. Har du godkendt en agent-aftale med ham? Ja, det, det, det kan jeg jo af god ikke udtale mig om øh, Men det undrer mig, at du mener, at der er tale om et justitsmord. Det ville det jo ikke være, hvis han reelt ikke havde været agent fra Danmark. Nej, jeg, jeg siger det her baseret på de oplysninger, der er fremme i, i opligheden. Og, og, og der er en usikkerhed, naturligvis, fordi vi ikke kender alle oplysninger i sagen. Men med det, vi, vi ved øh, offentligt øh, om, om sagen, der er der i hvert fald meget, der tyder på, at man ikke øh, har, har handlet ordentligt og redeligt øh, fra, fra myndighedernes side. Eva Schmidt, øh, med den viden, vi nu har om samme, samme sagen, hvad er så den bedste begrundelse for, at han stadig sidder i fængsel? Altså, jeg kan jo ikke se anden begrundelse ind, fordi den officielle begrundelse fra Efterretningstjenesterne er jo, vi vil ikke hverken afkræfte eller bekræfte, fordi vi beskytter vores folk. Det er jo meget, meget, meget fornuftigt i de almindelige tilfælde. Men her kommer han jo selv og siger, at jeg har været agent, så der må den begrundelse jo falde. Og jeg synes, det er virkelig mystisk. Så er der en mand, der træder frem og faktisk siger, han var agent. Jeg har været hans, øh, hans fører. Og hvad sker der så? Han bliver straks tiltalt. Det er sagen med den 63-årige tidligere. Det er sagen med, med et, et, han bliver så straks tiltalt for brud på tavshedspligten. Mm. Det synes jeg jo også. Ja. Men I må lige hjælpe mig. I har så meget indsigt i, hvordan straffesystemet foregår, hvordan efterretningerne arbejder. Hvorfor? Der er jo hvorfor. Hvorfor ikke sige, han er en af vores? Det var, en, det var en forkert dom. Øhm, vi skal selvfølgelig rette op på, fordi der er faktisk et menneske her, som ikke er landsforræder eller terrorist, men som faktisk har hjulpet Danmark. Hvorfor siger man ikke det? Jeg tror, man skal, man skal holde fast i, at øh, arbejde med menneskelige kilder, det er noget af det mest sensitive for, for en efterretningstjeneste. Og det er noget af det, øh, man vil være allermest tilbageholdende med øh, overhovedet udtalte om. Men det er også vigtigt at, at forstå, at netop arbejde med menneskelige kilder er noget af det allervigtigste for en efterretningstjeneste, og især en efterretningstjeneste... Så du tror, man fortsat danske... vil beskytte ham med den her, eller hvad skulle argumentet nej, være? Nej, altså, det, det er kun for at sige, at det, det her det er et område, hvor man vil være meget tilbageholdende. Problemet er bare, at i den her sag, der er der øh, så mange oplysninger øh, ude i, i, i offentligheden, der er så meget usikkerhed om, hvad der er op og ned i, i sagen, og den usikkerhed, er de også for efterretningstjenestens mulighed for at rekruttere nye kilder. Fordi nye potentielle kilder, de vil sige, hvad er det, vi går ind til? Altså risikerer vi, at vi pludselig sidder fængslet i et andet land, og der er ingen, der vil hjælpe os? Udover at følge med i Berlingskes selvfølgelig fremragende afdækning øh, af den her sag, så kan man også blive klogere på Samsam øh, sagen ved at lytte til DR's podcast Mørklagt om øh, Samsam -sagen. Det må jeg anbefale, det er, en, det er en virkelig god gennemgang af sagen. De laver blandt andet en gennemgang af bevismaterialet, som er grundlag for, at Samsam sidder i fængsel, og det deres gennemgang viser i hvert fald en masse huller og fejlslutninger i det grundlag. De har fået juraprofessor ved Aarhus Universitet, Lasse Lund, til at forholde sig til det, de har fundet. Prøv lige at høre hans vurdering. Og det er min umiddelbare vurdering, at der som minimum vil være en begrundet tvivl om centrale dele af tiltalen, og dermed en rigtig god mulighed for, at han vil have blevet frifundet, og altså dermed er uskyldigt dømt, når det kommer til centrale elementer i, i tiltalen. Ja, Eva Schmidt, har der været, et, som du ser det, et grundigt nok arbejde med at faktisk klargøre, at han har været syrens og at han har været på den modsatte side af det, han siger, han har nemlig at hjulpet Danmark. Nej, det synes jeg ikke, der har. Sådan virker det ikke på mig, og jeg synes også, altså, så begynder man forhandlinger med ham, som har gået på over et år, forstår jeg. Hvorfor forhandler man med manden, hvis han ikke er agent? Altså, det er jo det hænger jo ikke sammen. Han, han må jo, der må jo være et eller andet, siden man begynder at forhandle om at give ham erstatning. Jo, og man kan sige, at efterretningstjenesterne indirekte til at, at bekræfte en sammenhæng, når man straks, som du siger, starter en sag mod den 63-årige tidligere pt ansat lige så snart at han begynder at sige, at han har oplysninger i sagen. Ja, det synes jeg. Jeg synes, at... Der er så meget, der tyder på, at han har haft en eller anden forbindelse med efterretningstjenesten. Så kan han være gået ud over øh, sit, sit, de, de, de aftaler, de havde, eller der kan være et eller andet andet. Men er der bare en aftale, at han fik penge, det ved vi jo også, han fik penge fra efterretningstjenesten til de rejser. Så et eller andet er der galt. Jakob Schaaf, tror du på, at sammen kan få en ordentlig rettergang? Eller er efterretningstjenesterne så stærke i det her spil, at man må fastholde den dom, han allerede har fået, og afvise, at man, eller i hvert fald ikke tilkendegive, at man har haft et samarbejde med ham? Det er klart, at uden at det skal blive for juridisk, men, men, men der er en spansk øh, straffedom, og hvis, hvis den skal ændres, så, øh, at de spanske domstole der skal, skal genoptage sagen. Øh, og, og, og det er et ting. Det, er, hvis man Især. finder meget, meget hullet bevismateriale, er der jo faktisk en mulighed for, at man kan genoptage en sådan sag. Øh, præcis, og, og, og det vil jeg gå ud fra, at, at øh, den pågender hans advokater, at, at de forfølger også det spor. Det, jeg er mere optaget af, det er i virkeligheden det behov, der er for, at vi får undersøgt den her sag. Mm. Og det er ikke nødvendigvis en undersøgelse, der kan foregå i fuld offentlighed, men vi er nødt til at finde ud af, hvad er det, der er op og ned i den her sag? Er der begået fejl? Og er der nogen, der skal holdes ansvarlig også for, for de fejl, der måtte være, være begået? Ja, for det er vel den anden side af mynden, at man må sige, at efterretningstjenesterne har jo for alvor et problem, hvis han kommer ud og reelt kan bevise, at han har været agent. Det, og, og, og jeg mener, vi, vi har behov for i virkeligheden at få lagt den diskussion død, af hensyn til efterretningstjenesterne også. Men vi har, Hvad betyder jo, at få lagt død? Ja, det er simpelthen, at, at vi får skabt en, en, en, en undersøgelse, et grundlag for en undersøgelse af sagen, en undersøgelse, der kan være tillid til, og hvor vi, vi, vi sikrer, at der er nogen, der efterprøver mm. i forskellige øh, øh, påstande, der har været frem i den her sag. Så og, der er et behov for, at vi får undersøgt det her til bunds, og vi får truffet de nødvendige konsekvenser. Og hvad smed det var der jo kort et flertal for. Det er det, det er, det. Det er, det. Men det er piste ja. nu. De tre partier, der, som nu danner regering, de sagde jo alle sammen, ja, ja. Vi skal jo undersøge det samme, samme sagen. Mm. Men nu, så skal den bare ikke undersøges alligevel. Så kommer nogle kryptiske udtalelser fra justitsministeren om, at naturligvis følger efterretningstjenesterne loven, det siger sig selv. Hvad mener Og... du om, at man fraviger sit standpunkt i valgkampen på den måde? Jeg, jeg, synes, det virker... jeg synes, det virker som om, man har noget at skjule. Jeg kan ikke forstå, Hvorfor det, man går så kraftigt ind under valgkampene, så får man ind i, i, i og så er der nogen, der siger, ah, men der er jo dit der dat, og det er ikke så godt, S skulle, skulle vi ikke lige lægge lidt låg på den sag? Det er vist ikke nødvendigt, at den lige nu bliver... bliver øh. Nej, vi, hvorfor vi, gør man det? Det må har væ være efterretningstjenesteren, der lige har været inde en tur på slothold, men at sige, at det vil være ret uhensigtsmæssigt. Eller hvorfor skifter politikerne pludselig standpunkt? Ja, det de, de har jeg ikke nogen god forklaring på. Øh, men, men jeg vil meget gerne høre øh, forklaringen fra de politikere, der har skiftet standpunkt i den her sag. Det der, det, der er i situationen, det er, at vi har jo lige set for ganske kort tid siden med, med FE-sagen, at det er muligt at gennemføre en undersøgelse, en, en, en, en dommerundersøgelse, øh, i, i fortrolighed, øh, og, og hvor det er muligt at komme i dybden med, med forskellige sagsforhold. Og, og jeg kan simpelthen ikke forstå, at, at det ikke er så åbenbart, både for efterretningstjenester og politikerne, at der er et behov for at gennemføre en lignende undersøgelse af den her sag, for at få skabt ro og få skabt klarhed. Så I mener i hvert fald begge to, der er et behov for en undersøgelse af samsamsagen. Lad os prøve lige at forlade sagerne lidt og lige øh, hæve os en lille smule op i øh, helikopteren øhm, og, og gå tilbage til det indledende spørgsmål, jeg stillede jer netop, om retsstaten mere generelt er under pres. Øh, Jakob det, det svarede du jo ja til. Du har også sagt til mig, at du synes, at der er flere politikere, som begynder at mangle nogen den klare pejlemærker for, hvad er der helt grundlæggende principper i en retsstat? Ja. Hvad mener du med det? Jeg, jeg, jeg synes, det har været bemærkelsesværdigt, hvis, hvis man kigger sådan inden for, for de seneste år, øh, at, at nogle no helt grundlæggende principper, øh, som det danske øh, samfund bygger på, øh, er, øh, er i og for sig, øh, principper, der sådan forsvinder ud af den politiske debat. Hvad er det principper, Æh, du det, siger på? Det, det er blandt andet principper, der handler om lovlighed og om sandhedsforpligtelsen for offentlige myndigheder og offentlige ansatte, og ikke mindst også det her spørgsmål om offentlighed og åbenhed, altså offentlighedens behov for, at kunne have indsigt og følge med i, hvad det er for beslutninger også, der bliver truffet politisk, og hvordan myndigheder udøver deres befolkninger. jo ret grundlæggende principper, både i demokrati og ved, vi har tradition for i Danmark. Ja, det er det. Men, men i virkeligheden så oplever jeg, at, at, at der er meget få politikere, der i virkeligheden tager... Disse principper frem i den, den, den politiske debat og lægger vægt på... Hvor ser du det modsatte? Ja, jeg, jeg synes, at, at det er, er tydeligt, når, når vi, vi ser politiske diskussioner og også i forbindelse med, med lovgivningen, at det her er nogle, nogle principper, som fylder meget, meget lidt i den politiske debat, og de burde fylde meget mere. Og de har også tidligere, hvis man kigger på den politiske debat, været nogle principper, der har fyldt noget øh, politisk, og også været noget, der man har tillagt en, en særlig betydning øh, politisk. Eva Smidt, kan du se konkrete eksempler på det, Jacob her taler om? Ja, jeg vil sådan set godt give et konkret eksempel på det, Jacob taler om. Da min kommissionens beretning kom, var den jo meget, meget kritisk over for mm. embedsmændene, mm. ikke mindst for embedsmanden for Departementschefen i Statsministeriet. Og den får med det jo så den beretning. Og så siger hun sikkert, ej, hvor er det urimeligt. Du vidste jo heller ikke, at der ikke var jemmel, ligesom jeg ikke vidste, at der var jemmel. Mm. Uden at tænke på, at det jo sådan set hendes pligt, at vide, ja. at der er hjemme, eller, Og den sag, den ved jeg, den har du masser på hjerte om, mm. så den tager, vi lige, øh, den tager vi lige lidt mere grundigt lige om lidt. Men er du enig i, de der principper, som handler om, at man faktisk har nogle, nogle, nogle grundlæggende ting i vores demokrati og vores retsstat, flyder lidt væk fra politikerne. Ja, det synes jeg, de gør. Det synes jeg, de gør. Altså, jeg synes også, den der aller-allersidste sag med, med justitsministeren, der holder uden for børnehaven. Ja. Altså, ja. hvorfor siger han ikke, at det er jeg altid ked af. Det kan jeg godt se. Nej, ja, og ved hvad, at... det har jeg faktisk et klip med. Og nu ved jeg godt, nu, nu tager vi lige en lille afstikker for nogle af de store, sådan, principielle sager, men ja. jeg synes, den er... Både lidt sjov og ret tankevækkende, fordi vi altså gør med en justitsminister, som gentagende gange smider sin bil ind på ulovlig parkering, når han skal aflevere sine børn i børnehaven. Og da BT så dokumenterer det, så siger han ikke undskyld. Han faktisk ikke beklaget noget. I stedet så bevæger han sig ud i den her argumentation. Men jeg synes, det er vigtigt, også i et demokrati, at vi har en diskussion med hinanden om, er der overhovedet nogen bare for, hvad vi forventer, og hvilken renhed vi forventer, så at sige, af vores folkevalgte. Hvor meget mere, altså, eller hvor lidt almindeligt menneske har politikere lov til at være. Jeg, jeg synes jo nærmere, at problemet er, at man ikke opfører sig som et almindeligt menneske. Et almindeligt menneske vil skulle overholde færdselsreglen ligesom alle mulige andre. Her synes jeg, at det nærmere virker som om, at man, synes, at man føler sig lidt hævet over loven. Ja, men altså, han, øh, han gør jo meget i det, at han i stedet for at tale om lån, så siger han, åh, mine små børn, det ja. er så vigtigt for mig vi at være sammen med de sammen. små det kan børn. blive et frygteligt pres at aflevere de børn, men, ja. men derfor skal man jo stadigvæk overholde lån. <laughs> ja, og det er svært at forstå, hvorfor tager han så ikke en taxa hen til den børnehave? Altså, han har råd til, det går jeg ud fra. Ja. Og så slapp han for alt det der. Men det er, en, det er jo en lille sag, men den siger jo på en eller anden måde noget om de her principper, som vi selvfølgelig beder vores, vores politikere om. For det første bare overholde, men jo også gerne være rollemodeller for, at man overholder loven. Ja, og, og jeg synes også, det siger lidt om, om øh, øh, en anden kæphæst, jeg har, nemlig det her med at tage ansvar. Ja. Altså tage ansvar. For, for sine handlinger, øh, tage ansvar for sine beslutninger. Øh, og, og, og det kan meget... Altså, jeg øh, skal være den sidste til at øh, øh, pege fingre af folk, der ikke øh, altid overholder parkeringsreglerne. Øh, jeg har fået min del af parkeringsbøder. Men det er, det er det dog med, alligevel utroligt, at lands justitsminister ja, affejer det. Og, og, og, og, og det synes jeg også er problemet, det her, at han, han ikke kan se det. Og jeg synes også igen, at, at det er bare det her, det grundlæggende problem i, tag nu ansvar. For, for din handling og tage ansvar for dine beslutninger. Og det bringer os videre til din kæppheste Eva Schmidt. Fordi for mig at se, så handler det her måske også lidt om en magtafgangse. Jamen, jeg mener ikke, der er nogen skurk øh, i, i det her spørgsmål omkring Mink øh, og vil også øh, øh, altså, vil sådan set også gerne diskutere om der er tale om en skandale. Ja, og dermed så bliver vi lige taget tilbage til mink-sagen. Ja, ja. Der var jo syv embedsmænd, som fik advarsler for deres ageren øh, i sagen, blandt andet fordi der jo simpelthen ikke var lov til øh, den aflivning af, af alle mink, som man øh, besluttede. Og det, der er jo det interessante, det er at nu begynder de der advarsler at falde fra hinanden og blive trukket tilbage. Din kæphæst, Eva den handler om statsministerens magtfuldkommenhed, som du selv siger, ikke mindst i forhold til advarslen, som hendes departementchef, Barbara Bertelsen, fik i forbindelse med Mink sagen og som nu er blevet trukket tilbage. Du var lidt inde på det før. Hvad hvad er problemet med, at man begynder at trække den tilbage? Jamen, jamen, problemet er sådan set allerede, at man giver den advarsel. Fordi det var en meget, meget alvorlig kritik. Og hjemmel. altså, det lærer vi vores studerende på første års prøve, Og det må stå i for fra for hjemmel, hjemmel, hjemmel. Uh, Skal så... jeg forstå der sådan, at du synes, at advarslen var for let? Ja, du, jeg synes, den var for let. Jeg synes, og jeg synes navnligt, at det, hun, hun burde have gjort, havde været, ved du hvad... Barbara, jeg er for tæt på dig. Vi bliver desværre nødt til at hjemsende dig, og så må du køre en, en tjenestemandsdommestol, og så kan det jo være, at du bliver frifundet. Det, man gjorde i stedet for, var jo at sende det over til medarbejdere og personalestyrelsen, øh, som skulle tage stilling til det. Var det ikke en legitim metode? Ej, det synes jeg ikke var. Man. man sender det ned til en underordnet styrelse, ikke? Mm. Og de sidder der og tænker, Gud, skal vi tage stilling de aller, aller højeste embedsmænd, det her? Det kan vi jo ikke. Og så går de til deres departementchef og siger, hjælper os, hjælp os. Og de siger, ah men så. Og så det man skal huske er jo, at departementchefens chef er Barbara Bertelsen. Det er jo det. Uh, så. Uh... Så, øh, og så siger jeg, men så må vi jo få, få noget, der er lidt mere... Kammeradvokaten må I, må I kunne snakke med. Mm. Kammeradvokaten er jo heller ikke uvildig. Er jo højret af staten. Exakt. <laughs> <laughs> og så ender man efter adskillige møder. Jeg forstår, at statsministeren har også været med på nogle af dem mm. med en advarsel. Og det må vi jo så leve med. Men så sker der min sandende det... Øh, at mens hun får en advarsel så, og, og Departementchefen i Justitsministeriet får en til så bliver der rejst en serie mod Torghild Fode, altså Rigs politichefen, ja. og han bliver frifundet. Og så tænker de, gud, det må da det øh, ja, ja, ringe i de. vandet. det må da, det må da også. Men der glemmer de jo, at Rigs politichefen sidder faktisk temmelig langt fra Slottholmen. Han har ikke nogen forpligtelse til at rådgive statsministeren om det ene eller det andet, eller sørge for, at hun er klædt på lovligt, når hun kommer ud med en meddelelse. Så du mener, det kan man ikke sammenligne de Ej, jeg ville så gerne se kammeradvokatens begrundelse for, at, at det smitter af på, på, på Slottholmen. Mm. Jeg, jeg synes, noget, der er mest bemærkelsesværdigt i, i, i den her sag, det er, at en måde, man går, går til øh, kritikken fra, fra min kommissionen på, det er, at man gør det til et juridisk spørgsmål. At det er et spørgsmål, om, om der skal være tjenestemandssager, og det skal afgøres øh, øh, hele fremtiden for, for de her højtbrudselige embedsmænd skal afgøres gennem tjenestemandssager. Og, og der tror jeg bare, man må sige, at, at det system, altså tjenestemandssystemet, er meget lidt egnet til at håndtere de allerøverste øh, rolle og forhold. Det, man normalt vil gøre i en sag, hvor der kommer en kritik, som der gjorde for fra min kommissionen vil sige, at det kan godt være, at det her det ikke kan føre til disciplinære sanktioner efter de juridiske regler, men det er klart, at vi er nødsat til at kunne genoprette tilliden også til de allerøverste embedsmænd og deres rådgivning af regeringen, og derfor vil man ikke nødvendigvis kunne fortsætte på den post, man sidder på. Du, altså sådan, man havde truffet nogle andre. Ja, du, ja jeg tror, man skulle have grebet det an at, på en anden måde. Du efterlyser, at der er en leder til stede. Ja, og, og, og det er det, man normalt vil gøre også, når, når der er tale om, om personer på, på det her niveau. Det er, at man siger, at det er ikke et juridisk spørgsmål, det er et spørgsmål om, om, at vi træffer nogle ledelsesmæssige beslutninger. Men der, hvor det bliver rigtig sparet, det er jo, som du er inde på, Eva, nu er Barbara Bertelsens advarsel så blevet trukket tilbage. Øh, blandt andet på grund af den afgørelse, der kom i forhold til togkelfod. Lad os lige høre, hvad statsministeren siger om, øh, om begrundelsen for at trække den advarsel tilbage. Ja, altså, det er ikke mig, der drager konsekvenser her. Altså, jeg har bedt medarbejdere og kompetensstyrelsen om at, at rådgive mig som, som arbejdsgiver. Det er klart, når man, når man vurderer, at der ikke er grundlag for den advarsel, der er blevet givet. Og det er jo fordi, man nu er nået frem til, at der ikke er blevet givet en ulovlig instruks. Ja, uh, yeah. så er der jo ikke grund for at få og så skal den heller ikke opretholdes. Og det statsministeren her refererer til, det er jo, at det meget omtagte pressemøde, som blev afholdt, hvor man sagde, nu skal vi aflive minkene. Det kan man ikke kalde en instruks. Vi er lidt tilbage, ligesom i yeah, okay, yeah, en støkamp altså. Yeah, yeah. Men det var ikke en instruks i hvad skal man sige, juridisk forstand, og det betyder, at så bortfalder øh, den advarsel, som Barbara Bertelsen også fik. Men jeg synes jo, det, man skal minde sig selv om, det er jo, som du er inde på, der bliver givet rådgivning inde i et rum, et koordineringsudvalgsmøde, hvor man jo glemte at diskutere den her hjemmel, som vel er en anden sag, som ikke handler om instruksen. Så hvad synes du om, at statsministeren hænger sin hat på at trække advarslen tilbage på grund af instruksargumentet? Jamen, jeg mener jo stadigvæk, at når statsministeren, hvad enten det er en regeringsbeslutning, hvis hun stiller sig op og til hele Danmark, siger sådan og sådan, og det skal I rette jer efter. Og alle regnede sig jo efter det. Myndighederne, alle vi andre, særlig minkerejere, de gik jo ud og aflevede deres dyr, fordi de troede, at det skulle de. Og der er der jo så stadig et ansvar for, at vi, det kan jo ikke nytte noget, at vi fra nu kan jeg kan sige, om det er ligegyldigt, hvad, hvad statsministeren står og siger, for vi ved jo, det er jo ikke sikkert, at hun har hjemmel. Mm -hmm. Og hvis hun ikke har hjemmel, så er det også lige meget. Altså, vi er jo kommet i en situation, hvor der ingen ingen har ansvaret for den her beslutning ingen har ansvar for en beslutning, som kostede et helt lidt. Yeah. Det er jo også meget, meget mærkeligt et retssystem og et demokrati, at ingen pludselig kan tage ansvaret. Så er vi tilbage til det, du yeah. øh, talte om, Jacob Schaaf. Man må også tage ansvaret for de beslutninger, man tager. Ja, yeah. og, og, og, og altså, det, vi har oplevet lidt med at gøre det her til et, et, et spørgsmål om tjenestemandsretlige regler, øh, når, når vi taler om departementchef for de øvelste departementchef for landet, det er, Altså det er sådan lidt et, et, et tullekunstertrik, eller sådan det politiske svar på på kigge væk finden. At man, man simpelthen får os alle sammen til at stige os på det her på de juridiske regler. Frem for det, der i virkeligheden er det grundlæggende spørgsmål i det her, det er, hvordan kan det lade sig gøre, mm. at man sidder en række minister, de højst placerede embedsmænd i det her land, træffer en, en, en, en et meget, meget indgribende beslutning, og der er ikke nogen der rækker fingeren i vejret og siger, at nu stiller jeg et meget, meget spørgsmål. Er det lovligt, ja. det vi foretager os? Og vi har jo trods alt at gøre med nogle af landets øverste embedsmænd, som burde have det som, som den første røde lampe, der blinker, når man vil aflive et helt Eva Schmidt, det at advarslen nu er trukket tilbage, hvad, hvad synes du generelt det er udtryk for? Ja, jeg synes, det er generelt det er udtryk for, at altså, så, så flyder det hele. Hvem har egentlig ansvaret her? Ingen. Statsministeren har ikke ansvaret, for hun har bare lænet sig op af sine embedsmænd, og embedsmænd har ikke ansvar, fordi det var nemlig en strus. Så det kan godt være, at alle jeg gik i gang med at aflive deres styr, men det var de ikke forpligtet til, og det, det burde de have været klar over. What? Ja. Ja, det er en meget, meget spejret sag, som jo også har resulteret i, at vi nu har fået et vokskabinet med embedsmænd, som er udstillet. Så kan man i hvert fald se dem også, selvom de ikke længere har nogen advarsler. Den dame og den herre, vi når ikke mere i den her salongen. På den måde kom vi ligesom, I lige fik surfed lidt rundt omkring nogle af de meget store sager, som vi jo virkelig kommer til også at gå i dybden med her i efteråret, hvor i hvert fald tre fire af dem skal forretten. Eva Schmidt og Jakob Schaff. tusind tak, fordi I kom begge to. Og hvis du kunne lide at lytte med, så håber jeg, at du vil trykke abonner i din podcast, og måske kunne også en lille anmeldelse af, hvad for en på, hvad I mener om programmet derude. Jeg hedder Mette Østergaard, producer var Josefine Maria Hansen. I næste uge er vi tilbage med udlandsredaktør Anna Libak og museumsdirektør Ulla Tofte på Genhør i Østergaards Salom.